Negyedik fejezet A matrózláda Időt nem vesztegetve, mindent, amit tudtam, elmondtam édesanyámnak. Ezt talán már régen meg kellett volna tennem, és láttuk mindjárt, hogy nehéz és veszedelmes helyzetbe kerültünk. A kapitány pénzének egy része, ha ugyan egyáltalánban volt valami, kétség kívül minket illetett meg. De korán sem látszott valószínűnek, hogy a kapitány társai. Főként az a két példány, akikkel nekem dolgom akadt, a fekete kutya meg a vakkoldus, hajlandók lennének prédájuk egy részét átengedni, hogy kifizessék vele a halott adósságait. A kapitány rendelkezését, hogy kapjak tüstént lóra és nyargaljak el livzi doktorért, nem teljesíthettem, mert egyedül és védtelenül kellett volna hagynom az édesanyámat, és így ezt a tervet elejtettük. Ugyanakkor lehetetlennek látszott, hogy egyikünk is ott maradjon tovább a házban, a szén patogása a konyha tűzhelyén, sőt még az óra ketyegése is rettegéssel töltött el bennünket. A legjobbnak azt láttuk, ha mindketten elszaladunk a szomszédos tanyára, és ott keresünk segítséget. A szót követte a tett. Hajadon főve, ahogy voltunk, egyszeriben kirohantunk az esti szürkületbe és a hideg ködbe. A tanya nem volt tőlünk távolabb néhány száz lépésnél, bár el volt rejtve szem elől a következő öbölt oldalán, és ami még jobban fölbátorított, éppen ellenkező irányban feküdt, mint ahonnan a vakkoldus föltűnt, és amerre valószínűleg visszatért. Csak néhány percig tartott az út. Bár néhányszor megálltunk, és egymás karjába kapaszkodva hallgatózni kezdtünk, de semmi gyanús nesz nem mutatkozott. Csupán a hullámverés halk csobogása, és a varjak károgása a fák között. Éppen gyertyagyújtás idején érkeztünk a tanyára. Sohasem fogom elfelejteni, mennyire örült a lelkem, mikor megpillantottam a sárga fényt az ajtókból és az ablakból kiszűrődni. De hamar kitűnt, ez volt az egyetlen vigasztalás, amit innen kaphattunk. Mert nem tudom, hogy ezek az emberek nem szégyenkeztek -e egymás előtt, senkiben sem volt annyi bátorság, hogy visszakísért volna bennünket a Bembo admirálisba. Minél jobban kijöntöttük előttük a bánatunkat, annál kevésbé volt kedvük férfinak, asszonynak, gyermeknek egyaránt elhagyni a biztos födélt. Flint kapitány nevét, bármilyen idegenül hangzott előttem, ismerték néhányan a tanyai emberek közül, és ez csak még jobban megrémítette őket. Néhányan, akik kündolgoztak a földeken, a bembó admirális mögött arra is visszaemlékeztek, hogy több idegent láttak az úton csatangolni, és csempészeknek tartották őket, mert kitértek előlük. Az egyikük még egy kis vitorlást is látott az úgynevezett zugolyban. Elég az hozzá, ha csak arról volt szó, hogy valaki a kapitány pajtása az már halálra ijesztette őket. Százszónak is egy a vége, arra elég ember hogy elnyargaljanak Livzi doktorhoz, aki az ellenkező irányban lakott, de egyikük sem vállalkozott arra, hogy a kocsmát segítse megvédeni. Azt mondják, hogy a gyávaság ragadós, de másrészt az is igaz, hogy a sok okoskodásból is bátorságot merít az ember, mert miután mindenki elmondta a magáét, az édesanyám egy kis beszédet intézett hozzájuk. Kijelentette, hogy ő nem akarja szélnek ereszteni a pénzt, amely egy apátlan árva jussa. És ha senki sem mer közületek, mondotta, hát merek én, meg Jim. Visszamegyünk az úton, amelyen jöttünk, és ne kívánjátok, hogy köszönetet mondjak nektek, ti nagy, markos, csirke szívű legények. Ki kell nyitnunk azt a ládát, ha bele is pusztulunk. Én nagyon meghálálnám Crossliné asszonyság, ha ide kölcsönözné azt az zacskót, hogy abba tegyük a pénzt, ami joggal megillet minket. Én persze azt mondtam, hogy az anyámmal akarok menni, és azok mind sopánkodni kezdtek, hogy ez milyen esztelen vakmerőség, de még akkor sem akaródzott senkinek, hogy velünk menjen. Mindössze annyit tettek, hogy adtak nekem egy töltött pisztolyt, ha esetleg valaki megtámadna bennünket. Továbbá megígérték, hogy készen tartanak néhány felnyergett lovat, arra az esetre, ha visszatérve üldözőbe venne minket valaki. Egy legényt pedig elküldtek lóháton a doktorhoz, hogy hozzon fegyveres segítséget. A szívem erősen dobogott, mikor a hideg estén megindultunk veszélyes utunkon. A telihold éppen fölkelőben volt, és vörös arcával átkandikált a fölszálló köt fellegen. Ez csak sietette a futásunkat, mert biztosra vettük, hogy még mielőtt odébb állhatnánk, olyan világos lesz, akár csak fényes nappal. És a távozásunk nem fogja elkerülni a kémkedő szemek figyelmét. Gyorsan és nesztelenül osontunk el a sövények mentén. Nem is láttunk vagy hallottunk semmit, ami félelemre okot adott volna, míg végre nagy megkönnyebbülésünkre a bambó admirális ajtaja bezárult mögöttünk. Rátoltam a reteszt, és egy pillanatig lihegve álltunk a sötétségben, egyedül, a házban, a kapitány holtestével. Anyám gyertyát gyújtott a söntésben, és egymást kézen fogva a vendégszoba felé mentünk. Úgy feküdt ott, ahogy elhagytuk. Hanyatt, nyitott szemmel, kiterjesztve az egyik karját. – Húzd a redőn, Jim! – szólt suttogó hangon az anyám. Hát, ha megjönnek is, benéznek az ablakon. És most, mondotta, amint a parancsát teljesítettem, elő kell kerítenünk annak a kulcsát. De ki mer hozzányúlni ehhez az emberhez, azt szeretném tudni. És nagyot sóhajtott ezeknél a szavaknál. Én rögtön térdre vetettem magam a holtest mellett. A padlón közel a kezéhez egy kerek darab hevert, egyik oldalán bekormozva. Semmi kétség. Ez volt a fekete folt, és amint fölvettem, a másik oldalán nagyon szép és tiszta kézvonásokkal ezt az üzenetet találtam írva, ma este tíz órára. Ráírunk tíz óráig, anyám, mondottam, és alig, hogy kiejtettem a -e szavakat, az öreg fali óra ütni kezdett. Ez a hirtelen zörej szörnyen fölriasztott bennünket, de hamar megnyugodtunk, még csak hat óra volt. Gyerünk azzal a kulcsal, Jim, szólt az édesanyám. Megmotoztam a zsebeit, az egyiket a másik után. Egy kevés apró pénz, egy gyűszű, néhány ormótlan tű, egy kevés cérnával, egy szál göndjöldohány, a végén elharapva, a görbennyelű bicskája, egy kézi iránytű, egy taplótartó. ennyi volt az egész, amit találtam. Kezdtem már kétségbe esni. Talán a nyakában hordja, vélte az édesanyám. Leküzdve minden undort, föltéptem az ingét a nyakánál, és valóban ott lógott a keresett kulcs egy kátrányos madzagon, melyet a saját bicskájával vágtam keresztül. Diadalmas reménnyel teltünk el, késedelem nélkül fölrohantunk az emeletre a kis szobába, ahol annyi ideig hált, és ahonnan a ládája a megérkezése óta el nem mozdult. Kívülről rendes matrózládának látszott, a födélbe izzó vassal egy B betű volt beleégetve. A sarkai kisé össze voltak zúzva és tördelve a hosszú kíméletlen bánásmód következtében. Ide azzal a kulcsal, szólt az édesanyám, és bár a lakat nehezen járt, megforgatta benne a kulcsot, és egy szempillantás alatt fölnyitotta a fedelét. Erős dohány és kátrány áradt ki belőle. de legfelül nem látszott egyéb, mint egy nagyon jó karban lévő öltözet gondosan kikefélve és összehajtogatva. Anyám azt állított, hogy ezt még nem viselte senki. Alatta a legkülönbözőbb tárgyak következtek. Egy kvadrás, egy ónszelence, néhány tekes dohány, két pár nagyon szemre való pisztoly, egy rút ezüst, egy öreg spanyol óra és néhány más csecsebecse, nagyrészt idegen országokból, egy részveretű cirkalom és öt-hat furcsa indonéziai kagyló. Gyakran az eszemben járt azóta, hogy minek cipelte magával ezeket a kagylókat az ő bűnös, üldözött és nyughatatlan életében. De eddig még semmi értékeset nem találtunk, kivéve az ezüstöt és a csecsebecséket, amikkel sem tudtunk volna mit kezdeni. Alatta egy kopott hajós köpeny feküdt, fehéren a tengeri sótól. Anyám türelmetlenül lökte félre, és ekkor ott hevertek előttünk a láda fenekén az utolsó tárgyak. Egy viaszos vásomba takart paksaméta, ami iratcsónak látszott, és egy kanaváz zacskó, amelyben megcsördült az arany. <tosz> Meg akarom mutatni ezeknek a nyomorultaknak, hogy becsületes asszony vagyok, mondta az anyám. Kiveszek annyit, amennyi nekem jár, egy fillérrel sem többet. Tartsd ide Krosziné Azzal kezdte a kapitány tartozását a matróztáskából átrakni abba az zacskóba, amit eléje tartottam. Hosszas és nehéz feladat volt, mert a pénzek a legkülönbözőbb országokból származtak, és mindegyik más alakú volt. Mindenféle dublón, Louis-dor, Ginny, nyolc forintos és mit tudom én, mifélék össze-vissza dobálva. Ginny a legritkábban, pedig nyám csak ezzel tudott számolni. Még alig értünk a felére, mikor hirtelen a karjára tettem a kezemet, mert künn a hideg, csöndes levegőben valami nezt hallottam, amitől táncolni kezdett a szívem a borzalomtól. A vak koldus botjának koppanása volt a keményre fagyott úton. Mind közelebb és közelebb jött, mi alatt alig mertünk lélegzetet venni. Majd keményen nekivágodott a kocsmajtónak, és aztán hallottuk, mikor megnyomta a kilincset. A retesz megroppant, amint a gazember be akart nyomulni, majd hosszú csend következett, kívül és belül. Végre megint kezdődött a bot és leírhatatlan örömünkre, meg boldogságunkra lassanként egyre halkabb lett, míg végre egészen megszűnt. Anyám, mondtam, fogd az egészet, és a gyerünk. Biztos voltam benne, hogy az erre teszelt ajtó gyanút fog kelteni, és nem sokára a nyakunkba zúdul a darásfészek. Nem győztem magamban hálálkodni, hogy erre teszeltem az ajtót. Ezt különben csak azért heti meg igazán, aki egyszer a rettenetes vakkoldus útjába került. De az édesanyám bármennyire meg volt rémülve, a világért sem akar többet elvinni, mint amennyi jogosan megillette, viszont csökönyösen ragaszkodott ahhoz, hogy kevesebbel sem fogja beérni. Még messze vagyunk a hét órától, mondotta, ő tudja mi a jussra, és abból nem enged, és még tovább vitatkozott volna velem, ha egy kurta halk halkfügyt nem hallatszik a távolban a domb háta mögött. Több sem kellett. Ennyi elég volt mindkettőnknek. Viszem, ami nálam van, mondta az édesanyám fölugorva. Én pedig ezt hiszem, hogy kiegyenlítsem a számlát. Szóltam én, fölkapva a viaszos vászoncsomagot. A következő percben mindketten tapogatózva botorkáltunk le a lépcsőn, mert a gyertyát az üres láda mellett hagytuk egy pillanat, és nyitva volt az ajtós előttünk a visszavonulás útja. Éppen ideje korán indultunk. A köd már javában oszladozott, és a holdvilág tisztán sütött a dombtetőn tőlünk jobbra és balra, éppen csak len a katlamban és a kocsmajtó körül lebegett még egy vékony, töretlen fátyol, amely a menekülők első lépteit eltakarta. Még jóval a tanyához vezető út fele előtt, alig valamivel túl a domblábánál ki kellett érnünk a ragyogó holdfénybe. De már is rohanó lépések zaja ütötte meg a fülünket. És mikor abban az irányba visszatekintettünk, egy ide-oda libegő és gyorsan közeledő világosság elárulta, hogy az érkezők lámpást hoztak magukkal. Kedves fiam, szólt anyám hirtelen, fogd ezt a pénzt, és iramodjál vele, mert én mindjárt elájulok. Azt hittem, hogy most rögtön vége van mindkettőnknek. Átkozni kezdtem magamban a szomszédok gyávaságát, és szemrehányást tettem édesanyámnak a becsületességéért és kabzsiságáért, előbbi vakmerőségéért és mostani gyengeségéért. Szerencsénkre éppen a kis híthoz értünk. Keresztül segítettem a túlsó part szélére, ahol valóban egy nagy sóhajtással a vállamra roskadt. Nem tudom, honnan szedtem össze annyi erőt, hogy megtegyem, és félek, hogy nagyon gyöngéttelenül jártam el, de sikerült őt levonszolnom a part én a híd éve mellé. Tovább nem bírtam hurcolni, mert a híd olyan alacsony volt, hogy alig tudtam alábújni. Ott kellett tehát maradnunk. Anyámat alig takarta valami, és mindketten halló távolban voltunk a kocsmától.